السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا اما بعد هي ياتي وني حديث يطيل في كتاب الصيام كتب في كتاب بلوغ المرام من 초ل الحافظ ابي الفضل حجر الاسقلاني رحمة الله عليه واسم وأن, وأن عمار وأن عمار ابن ياسر رضي الله عنه قال من صام اليوم الذي يشك فيه او يشك فيه فقد اصى ابو القاسم صلى الله عليه وسلم ذكره البخاري تعليقا ووصله الخمس وصححه ابن خزيمه وابن حبان في الحديث الثاني امبكوى ني اثر As-Sahabi Ammar ibn Yasir Ammar ibn Asema radiyallahu anhu asama mansaam yushaku alladhi atakaifunga si kuambokuwa yashukiwa ndani yake jeni ramadhani au si ramadhani faqad aswa abul qasim sallallahu alayhi wasallam atakuwa amemwasi abul qasim la ni mtume sallallahu alayhi wasallam nukta ya kwanza kuhusiana na hii hadith imekuja katika Fathul Bari cha mwanachooni Al-Hafidh ibn Hajar kuinukuhi hadith mousulan na kutaja sababu pia kutajwa sababu sababul sababu ya, sabab, sababu sababu ya Ammar ibn Yasir kutaja tamko hili asema mwanachooni Al-Hafidh ibn Hajar rawahu ahli al-ilm wanachuoni wameipokea hii athari kwa hali ya kuwa imeungika mentwarek amr ibn Kaisin an abisak kwa njia ya amr ibn qais kutoka kwa abisak asema kuna inda ammar ibn yasir tulikuwa kwake ammar ibn yasir fa uti abishati musliha ikaletwa ndama ambekuwa amekangwa wakaletewa chakula ambekuwa ni ndama ambekuwa amekangwa au mbuzi ambaye amepikwa vizuri fakala kisha Amara akawambia kulu akawaamrisha wawe ni wenye kula -ma makaribisho yake fatanaha ba'd alqaum kisha baadhi ya waliohudhuria au mtu katika waliohudhuria akawa ni mwenye kujitenga fakala amaru bin yasir ndipo akasema au huyu mtu akasema in niswaimun kuwa mimi nimefunga niposa nikajitenga na wala sili fakala ammar hapo ndipo ammar radhiyallahu anhu akasema man atakaifunga Aliyomu alladhi yushaku fihi siku ambokuwa watu washuku ndani yake je ni ramadhani au si ramadhan fakad aswa abul qasim atakuwa amemwasi mtume sallallahu alayhi wasallama na yakuambia hilo ni maana kuwa siku hiyo ilikuwa ni katika yawm shakk si kwamba watu watarajia kuwa Ramadhan imeingia au haijaingia ndipo akasema tamko hili ambaye atafunga si kwamba watu washuku ndani yake njene Ramadhan au si Ramadhan basi atakuwa amemwasi Abdul Kasim nukta ya pili katika hii hadith ni au hi athar Hii athar imekuja kuwa kwa, kwa tamko la ki Ammar ibn Yasir nayo katika msamiata au mustalahia ya wanachuoni wa hadith wasema kuwa ni maukufun kwa kuwa ni sahabi ndiye ambekuwa atamka asema wanachuoni amira sanani katika subul salam huwa maukufun afdan marfuun hukman hi athari imegemezwa kutoka kwa ammar ibn yasir matamshi yake walakin hukumu yake au hadhari ina hukumu ya hadith ilo Toka kwa mtume sallallahu alayhi wasallam marfu'an hukman wa maanao mustafal min ahadith an na maana yake ni hadith ina bendolewa kutokana na hadith ambazo kwa zimekuja kukataza istikbali ramadhana bisawmi yaumil au yawmayn hadith ambazo kwa zimekataza au mtume sallallahu alayhi wasallam amikataza ndani yake kutangulizo ramadhani kwa kufunga siku au siku mbili za unga hii athari wa ahadith al-amri bisawmi liruyati na hadith ambazo kuwa kadhalika zahimiza watu wenye kufunga Wa kutizama mwezi zote za unga hii athari kwa hivyo ni athari pamoja na kuwa ni kutokamana na lafdhi ya aswahabi. Walakin lakini hukumu yake yachukuliwa kutoka kwa mtume sallallahu alaihi wasallama nukta tatu katika hii athari في قولك يا امر بن ياسر يوم الشك أو يوم الذي يشك فيه يوم الشك ا مكوجه كتابه تاريخ التفريغ يا منوچون الحافظ العراقي رحمة الله عليه فسمع قال اصحابنا والزيتو كتابه ذهبه لتو الشافعي وسمعوا ويوم الشك يوم 30 من شعبان Yomu shak ni siku ya 30 katika mwezi wa Shaaban yani baada ya watu kukamilisha siku ya 29 Ikawa waingia katika siku ya 30 ambapo kuwa watakuwa wanatizama mwezi niomo tak 30 min Shaaban itha tuhdita biruyatihi watu watakapokuwa wakizungumzia kuhusiana na kutizamo kwa mwezi je imonekana au haijaonekana kwa mfasiri kuwa ni siku ya kuingia thelathini ambapo kwa watu wazungumzia na kuna, na kuulizana nje mwezi umeonekana au wengine wasema kuwa huenda imeonekana asema au shahida biha au shahida biha malla yathbut biqaulihi au ameshuhudia ku, mtu kuwa ameona mwezi umeandama lakini yeye ni mtu ambaye la yathbut biqaulihi si mtu mwenye kuchukuliwa kauli yake si mtu mwaminifu mwenye kuchukuliwa kauli yake ikawa watu wanashaka je kauli yake huyu tuchukue au tuache walakin ni mtu ambaye kwa kauli asema fain illa yatahadath biruyatihi au yatahadath biruyatihi ahadun falesa yawm ash-shakk walau kanat as-sama'u hata kama au kama itakuwa ni yenye fa in lam yutahaddath bi Endapo indappo haitozungumziwa kuhusiana na kuonekana kwa mwezi yeyote hatuzungumzia hilo falaisa yawm ash sio siku ya shaka Walau kana samau mugayma hata kama Mbingu itakuwa ni yenye kuwa na mawingu haitokuwa ni yomu ash hata kama kutakuwepo na mawingu mada watu hawajanizungumzia kuwa wameona au hawajiona ikawa kuna kimya basi hiyo sio yomushak hii ni katika kaul ya kuifasiri yomushak katika madhhab ya shafiiya ni siku ya 30 ambapo kuwa watu watizama mwezi ambapo kuwa wengine watazungumzia kuona au kutouona na au akaja mtu ambekuwa habari yake haichukulimi kwa kuwa si mtu mwadilifu akataja kuwa ameutizama mwezi ama mushudia mwezi ikawa watu wana hawana wa kwa je wachukue kauli yake au la kadhalika imekuja katika tafsiri ya yaumush shak katika madhhabil malikiya Wakala almalikiya sema alhafidhi aliraqi kuwa na wanachuoni wa thehebu la maliki wasema huwa yaum 30 min shaaban ni siku ya 30 katika mwezi wa shaaban idha kanat samaa mughayyama pindi mbingu inakuwa na mawingu mazito ambapo kuwa haidhiri kwa uzuri mwezi kuonekana malikia asemwa kuwa ni siku ambokuwa ina mawingu nzito katika siku ya 30 ya mwezi wa Shaaban hii ni mshaka ambokuwa wanachuoni wamejitahidi katika kuelezea hasa siku ambokuwa au mchana ambokuwa unafuatilia tapata kuwa baadhi ya watu wafunga mengine hawafungi kwa kuwa wanashuku je ulionekana au haukuandama isha ya tatu au nukta ya tatu a, nukta nne katika hii hadithi ni kuwa pindi hali inapokuwa hivi basi watu watatofautiana baadhi watafunga wengineo wasifunge bali hilo lilitukia katika wema walotangulia masahaba radhwanullahi alaihimajma'in qala shaykhul islam fi majmu'i fatawa qasama mwanachuoni ibnu taymiya katika majmu'i fatawa wa sahaba Fii ya yasumuhu ihtiyatan na miongoni mwa sahaba ulikuepo na ambakuwa wakiifunga ihtiyatan kwa kuchukua tahadhari huenda ikawa ni katika Ramadhan basi iwe ni katika siku wamefunga Iwapati siku wamefunga wanukila dhalika an umar wa ali na hilo limenukuliwa kutoka kwa umar radhiallahu anhu na ali na muawiya na Abi huraira na Ibn Umar na Aisha na Asma na wengineo ridwanullahi alayhim ajma'in hao walikuwa wakifunga ihtiyatan Waminuhum man kana la ya mithla katiri min as asema shakur islam na wengineo katika masohaba hawakuwa ni wenye kuifunga siku hiyo yomushaka na, na ni wengi katika masohaba hawakuwa wakifunga siku hiyo wa min hum man kana yanha anhu Kaamari ibn Yasim wagairi na wengine katika masahaba walikuwa wakikataza na kuharamisha kabisa kufunga siku hiyo kama vile Hammar ibn Yasir na wengineo ambao ameipokea wameipokea au wameitaja hii athari kwa hivyo maswahaba ridwanullahi alaihim ajma'in ambao umetangulia katika ihsan na iman walikuwa katika hali hii ya kutofautiana kuhusiana na يوم شكا wengineo waliifunga ihtiyatana na wengineo ambao ndo wengi wakakosa kufunga bali kulikwepo na kundi la tatu ambalokuwa likuwa lilikuwa likiharamisha na kukemea kufunga siku kama hiyo kama vile Amr ibn Yasir anhu hata akawa ni mwenye kusema wa man fakad aswa abul sallallahu ambaye atafunga basi atakuwa amemwasi abul Qasim amekuwa ni mtume sallallahu alayhi wasallam tendo hilo ni Maasiya na Waasi kumwasimtume sallallahu alaihi wasallam. Nukta ya tano na mwisho kuhusiana na hadith Ni faida ambokuwa hii hadith ya tupa Ataja mwanachuoni Al-Amira Sanaani katika Subul Salam. Walhadith wama fi ma'nahu. Na hii hadith na nyingineo yenye maana ya hadith Yadullu dulu ala tahrimi sawmihi ya ashriya uharamu haramu wa kufunga yawm shakk hi hadith tufaidika kutoka nayo au hi athari kutokana amar biyasir tufaidika kutoka man nayo huwa wa kufunga yawm shakk wa ilayhi dhahab ash-shafi'i na ndiyo dhahabu la al-imam ash-shafi'i wa iktalafa as fi dhalika na masahaba walitofutiana kama ilivyotangulia kauli mwanachoni munochoni ibn Taymiyah rahimatullah alayhi kutaja uh, tofauti za masahaba katika siku hiyo minhum mankala bijawazi somihi kuna ambao kwa walijuzisha kufunga siku hiyo kama ambao tumewataja Umar radiyallahu anu na Mwanae, Na Ali na Muawiya na Bi na mamoeto Aisha na Asma na wengineo radiyallahu anhum kwa mjuzisha kufunga siku hiyo wa minhum anmana minhu wa adahu isyana de bilqasim na wengineo wamekataza kufunga siku hiyo na wakaichukulia kuwa ni kumwasi mtume sallallahu alaihi wasallam kisha akasema al-amir sanaani wal adillatu ma al -muharimin. na huja na dalili za waunga wenye wa kuharamisha kufunga siku ambokuwa ni يوم kwa hivyo ifahamike kuwa يوم شك ni siku ambokuwa watu washuku kuonekano au kupatikanwa au na, kuandamwa kwa mwezi na siku hiyo hukumu yake ni kuwa watu wasiwe ni wenye kufunga kwa ni dalili nyingi zenye kutuelekeza kuanza mwezi wa Ramadhani pindi mwezi utakapoandamwa na kuthubutu. au kukamilisha siku thelathini za mwezi wa shabani kama itakavyokuja katika ahadita ambazo kwa zafatia wallahu aalam wasallallahu ala nabina muhammad wa ala alihi wa بارك الله فيكم رزق الله خيرا